إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهديه الله فهو المتدي ومن يضلل فأولئك هم القاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخلينه أدى الأمانه وبلغ الرسالة ونصح لنمه وكشف الله تعالى به الْغُمَّةِ وَجَاهَدَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِهِ حَتَّى يَتَعُوا الْيَقِيمِ أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الروم لمحدثاتها وكل محدثة بداح وكل بداة ضلالة أما بعد عن نبي سيدنا الخضري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس Vala salate badil asri hatta tegribe šems. U debu sajidu al-Kudrija, radijallahu anhu, se prenosi, najposlanik s.a.v. je postanik, sallam, rekao, nema namaza poslije sabaha dok sunce ne odskoči, i nema namaza poslije i kindije dok sunce ne zađe. Ovaj hadis, pored debu sajidu al prenosi još i Alija, radijallahu anhu, i Abdullah ibn Mas'ud, يبدو الله بن عمر يبدو الله بن عمر يبو هريرة السامر بن جندب السلام بن الأقوى يزيد بن الثابت معاذ بن جبل معاذ بن عفراء الكعب بن مرة يبو مام الباهري يعمر بن عبس السلامي عائش رضي الله تعالى عنهم أجمعين السنابحي قو مرسل حديث ستجد سيد الخدري ونسى زوبة Časni ashab, sin ashaba, dao je prisegu poslaniku sa vasrednim podrvetom i učestvo je u bitci na hendaku uhud. Uhud. i rečeno je da je mal na Uhudu pa mu nisu dali da izlazi u bitku. Kao što je bilo mislimi sa Abdullahom ibn Omarom i njemu sisto kazali da je više mal pa mu nisu dozvoli da izlazi u tu bitku. Bio je jedan od poznatih ashaba, Alima, a, koji prenosi, koji je od onih Al-Mukfirun, od devet koji prenose hadise, a, prenosi više od hiljada hadisa od poslanika, sallallahu alaihi wasallame, i dao je prisegu Allahom, vjerovjesniku, da ga neće uzimati ničiji prijekor kada je u pitanju Allahova vjera. Umro je u Medini 74. i godine, kada je imao 94. godine, kada Allahu anhu, O ovome smo govorili u prethodnim predavanjima, odnosno o kliku ovoga hadisa. Međutim, autor je ovako spomenu ovaj hadis, ponovno i navodio ashave, pa pošto idemo i dajemo, govorimo o biografiji svih ashaba, spomenut neke od njih, a ukazat kada će doći biografija nekih od njih, odnosno ukazati na biografiju onih koji su već spomenuti. Ali, jer ne bi palibu, već je bilo govora u poglavlju Mezija, Abdullah ibn Omar, govorili smo i o njemu u poglavlju Listipabeta, Abdullah ibn Amr ibn Az, i o njemu smo govorili u poglavlju Tahareta, i o Ebuheoj Horejli smo govorili isto tako, i o, o Semuri ibn Đundupu, bit će govora u poglavlju Dženaze, on ima tamo hadis, pa ćemo o njemu govoriti, Saleme ibn Larkuha, doći će u poglavlju džume namaza, Zayd ibn mm. Sabit doći će u poglavlju posta, Muad ibn Afra, on je Muad ibn Harith ibn Rifatel Ansari, a Afra tomu je majka. I on je jedan od onih koji se pripisuju mimo svome otcu. To je bitno kod muhadisa, ko je pripisano otcu, a ko nije pripisan otcu, i tako razlikuju između ravi da ne jedan, te isti i e, Arabija smatrao se da su dvojica ili dvojica da se smatraju jedan. Učestvovali je u bitki na Bedru i ostalim bitkama on i Rafia ibn Malik al su prvi, kaže se, koji su primili islam od Ensarija. Pobrati ove poslanika sa ostalim izmed njega i Mamara ibn al Umro je u za vrijeme hilafeta Ali radi Allahu anhu, e, ili ili to biro 63. Hijrijske godine. Nije Ne može biti tako, ali tako. Kako može biti 63. ildeske godine? Kada Kada Alija nije, nije živio, nije toliko vladao. Nego je on, on je, 37. i 38. kako se nevodi da je Alija ubijen, on je ovaj, on je, a, a, on je ubijen, on je ubijen, on je živio dalje i ubijen je 63. ildeske godine. Ovaj Muad i njegov brat, oni su ubili Ebu Džehva na Bedru. Udarili su ga se kaže nije ohladio. Njemo od Allaha ono što je zaslužio. Kjab ibn Marra, tako kaže većina učenjaka, njeki kažu Marra ibn Kjab, Asulani al-Behzi, živio u Basri, potom u Jordanu, i umro u Jordanu, u Šamu, 59. i 60. godine. Ebu Umame, jedan poznati alim od Ashaba, prenosi preko 200 hadisa, umro je u Šamu, Uh, 81. heđerske godine. Neki kažu 86. Amr Ibn Abese, on je četvrti ili peti čovjek u islamu. Četvrti ili peti čovjek u islamu. Zato je govorio za sebi u prednje predaje od njega kod Tabarani i kod drugi. Kaže, kunturubo al islam. Ja sam bio, kaže, četvrtina islama. Jer ako su četvrta čovjek ljudi islam, onda je on bio šta? Četvrtina islama. Nekaj od kazala, on je to mislio da je četvrtina islama. Nije bio, jer bilo i drugi Ljudi koji su primili islam, ali se nisu štmijeli šta javno oglasiti, ni smijeli pokazati svoj islam. Prvo si je oko 30 hadisa od poslanika, s.a.v. jedan hadis bilježi ma muslim u sahihu. Otceo je u šamu, ili boravio u šamu, potom o himsu, gdje je umro. Pa iši radi Allah, te lana smo pričali, ranije u pogledu Tahareta, i o sunabihiju, čovjek koji nije doživio poslanika, s.a.v., A došla mu je vijest da je poslanik preselio kada je bio na Džuhvi. Pa je došao u Medinu pet dana nakon smrti poslanika. I zove se Abdurrahman ibn Usejleh. Umro za vrijeme hilafata Abdulmelika. Ovaj hadis, pored spomenutih, prenose još i Ukve ibn Amir, Jala ibn Umeje, i Muavija radijallahu anhu, i Ebu Katade, i Ebu Darda i drugi. Jeste vidjeli koliko ljudi a Asaba prenose ovaj hadis? skoro da bi se mogao kazati hadis ha dosta ga jakoga dosta iako učili da motivator hadis nema granice koliko to ashaba treba da prenosi hadis da se svatom u tevatirnom međutim vidimo da ga prenosim cipolja jedna velika, velika skupila. velika skupina ali radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao la tusallu ba'da al-asr illa an takuna illa an tusallu wa shams murtafi'a nemojte kaći posle Kindije osim kada je sunce još uvijek visoko Bileži ga Ebu Davud i vredostavljen smatra Ibn Hibban. I pojačio ga Ibn Hazmi, Hafe, Ibn Hajar Vaskalani, ovaj hadis. je ocjenio ga vredostavljen šehe Albani. Znaš što ovaj hadis ukazuje? Da se može klanjati posljednik Indije ako je sunce još uvijek visoko. Nemojte klanjati posljednik osim ako je sunce visoko. Tok ne počne nije svoju boju. I došlo u predaj Ebu Davuda, po šemsu nekije, tok je sunce čisto jer kako pada po, po horizontu tada slabi, a njegova svjetlost gubi onu svoju vedrinu. Jeli? Pa kaže poslanik svala sam kanjajte ako je još uvijek čisto. Ovo je suprotno pretvornost pomenutim hadisima ili ograničava te hadise, ako većina nekaže suprotno tome. Bili žimalni behigli sa vjerodostanim lancem prenosilaca od Se'ide i Moseiba da je vidio čovjeka koji ih kanja poslije sabah namaza pa je klanjao dosta rekiata, pa mu kaže, kaže, nemoj klanjati. Pa kaže, o Ebu Mohamede, misli na Saidi i Nul me, kaže Allah, kažnjavati zbog namaza? Pa pogledajte šubehe. Kaže, spriječavaš da klanja. Hoće li me, kaže Allah, kažnjavati zbog namaza? Kaže, neće. Nego ćete, kaže, kažnjavati što radiš suprutno suprnuti poslanika Salosana. Poleta odgovora od Saidi i Nul Musaiba. I ovaj, tako se, tako se dešava Da ljudi na ovo kada čine neko djelo, kada go pozoriš, kaže, a šta ima loše u tome? Nemoj tako radi kaže, ti mrziš zikr. Uzme, kad, uzme, kad se u halku pokupe, pa zikre, zikre, pa skaču i urlaju. Šta radite to? Nemojte to raditi, kažu, vi mrzite sunnet, vi, vi mrzite zikr, vi ne morajte poslanika i ni njegovu porodicu. I tako, znači, to se prenosi sa generacije na generaciju, a u stvari... Ne voli se ono što je suprotno sunnetu, a ne da se ne voli zikr ili namaz ili bilo što drugo što je propisano šarijatom. Kaže Ibru Hazm, ovaj hadis je bio razlog da sam ja, kaže, počeo učiti fik ovaj hadis, o zabrani klanjanja. Kaže, imao sam 16 godina, pa sam ušao u nekim spodom, kaže, 26, ali vladavlja je zada ispravnije da imao 16 godina tada. Ušao sam, kaže, u džamiju, pa počeo klanjati, kaže, sjeo u stvari. Da klanjamo, trebali smo dženazu, klanjati džami, kaže, pa sam ja ušao prije i sjelo. Pa mi kaže čovjek, šta si sjel, kaže, ustani, klanjaj, pa onda sjedni. Kaže, pa sam ustao i klanjao. Kaže, pa kad se je završila dženaza i otišla sve, klanjali k indiju i dženazu, kaže, ja sam ustao da klanjam, još dva rekaeta. Pa me taj isti čovjek puć, kaže, sjedni, kaže, što klanjaš? Kaže, pa nisam znao šta da radim, kaže, pa sam ošao do jednog, od alima, koji je bio u to vrijeme kaže tako ti Allaha kaže gdje ja mogu poučiti sa kaže fikhu i gdje mogu učiti. Kaže možeš tu i tu pa je otišao i tri godine učio tu učitelamu u metu i mama Malika i tako dalje i postao jedan od velikih imaama ovoga umeta, koji kada čita njegov ovaj koji kada čita njegove knjige stvarno da se ne može načuditi koliko je taj čovjek bio razuman. Ibn Hazm. Koliko je bio razuman. No međutim rahime Allahu ta'ala pored njegovog razuma pored hipsa koji je Allah dao kaže se da do vremena Ibnu Tejmije nije se pojavio čovjek ko on. on. Svonjama koja je prošlo u tih nekih 300 godina da nije bilo ovaj čovjeka poput poput Ibnu Hazma nikada, do Ibnu Tejmije. Jer je Imam Edehebi govorio, kaže hadis koga ne zna Ibnu Tejmije, kaže to nije hadis. No međutim, dešavalo se da po neki hadis iz Buharije prometne šeholistama Ibnu Tejmije. To je logično. Ibnu Hazm je bio čovjek koji je bio u Endelusu i učio je prvo Hanepi, Maliki Skipik. I nakon toga on je počeo slijediti bukvalno značenje argumenta, pa je tako pri njega Davud nakon toga on osnovali su faktički jednu zahirijsku pravnu školu, bukvalističku pravnu školu. I niko nije mogao strati Ibnu Hazmu na put Osim Ebuli Walid al-Badži, kadija poznati, koji je imalo 492. hrvatske godine, koji je izšao u Alžir da uči, pa se vraćao, pa se raspravljali, pa nekad bi pobjedio ovaj, nekad bi ovaj. No međutim, Ibn Hazm, da mu se Allah smiluje, pored svoga znanja pored svega, nije čuvao svoj jezik od uleme. Bio je čovjek najžešći u istoriji po pitanju uleme. I kada spominje Alima, učini ga jednostavno otiračom za pod. Po mene, hadis Međli sulhijar, spomenuli smo jutro, sabah, je tako. ko je bio, o okoristio se, ko nije, pre oni što su bili. Međli sulhijar, pri kupu prodaji, spomenuli hadis, kaže, ko ne, ko ne kaže po ome hadisu, te la lehu, ko la ilme lehu, ko la lehu, vala, vala, vala. Ko kaže, ne govori po ome hadisa, ti koga? Imama Malik. Ko ne govori po ome hadisu, kako je o hadisu rekao, Kaže, on nema vjere. I on nema znanja. I on nema pameti. I on nema. I on nema. I mamu mali. Spomeno više buhanite i kaže, i ovo je jasna laž na poslanika sa osanom. Mišljenje buhanite, kaže, ovo je jasna laž. Pa živ dio ne govori se tako. Kaže, ovo je promašenič tihar, je tako? Ali je problem što je ovo nadrastao gdje? U porodici vladara. Njegova Poredica je bila vladajuća i čovjek takav silan i grub, ne milost i rahmet, ne može biti bladni sa njim, pa je tako dolazio i šamaru u lemu, pa je, bilo, pa je zahvala mu bila da su neki naređivali da se njegove knjige pale. Polijek znanja, braću, el muhala, kada je uzmete, to kad bi vagnilo, prevagnilo bi danas dunjalog cijeli. Koliko je tu znanja, koliko je predaja, salancima, čovjek zaista kad hoće da dokaže nešto razbije svojim argumentima, Ali Ulema je narađivala njegove knjige pale. Zbog čega? Zbog jezika. I znanja i sve imaš. I Ulema opet dođe na kraju kažu on ne zaslužuje. I zato je i Imam Kurtovi je rekao u slome tefsiru. Našao sam jednu izreku. Kaže da Allah sačuva. Uglavnom Ulema je osudila znači njegov nastup. I zato nije Allah sačuvao njegove sve braće. Ne da Allah. To je Allahov sunet na zemlji. Nije, nema danas njegove stredbe nigdje, malo se ima u Indiji samo. I ovako ok, se negdje poneki nađe da, da da ga obmane Ibnu Hazm svojim dokazivanjem i tako dalje. Može da ga stredi, uprotivno ga niko nije stredi. Svakoga je usudjivao za mnoge stvari. I nije Allah dao da se njegov meseb raširi kao se raširio meseb ostala četiri mamu. Naredi hadis Anđabud, nabdillah, radijallahu anhumah An'a Umar ibn al-Khattab Jai Umar al بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت سلي العصر حتى كانت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتوبعنا للصلاة وتوبعنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى المغرب بعدها Džavir ibn Abdi Lahra Allahu Anhu prenosi da je Omer ibn Hatab došao na, kada je bila bitka na Hendeku, došao je nakon što je zašlo sunce. Pa je vrijeđao kafire, kureiša. Pa je rekao, ja, Allaho, o Allahu poslaniće, skoro kaže da nisam uspio klanjati uh, ikindiju prije dalaska sunca. Pa kaže poslanić, tako mi je Allaha nisam je klanjao. Kaže pa smo ustali do Bathana To je jedna dolina blizu Medine. Pa smo uzeli abdest i uzeli abdest za ikimbiju namaz. Potom smo kanjali ikimbiju nakon što je zašlo sunce. Potom smo kanjali akšam. O džabiru i nabdillahu i nansariju smo govorili. Takve pogledane o ženabetu. I govorili smo također o Omeru i nalhatabu. Kada smo govorili o Omeru, braće? Prvom hadisu. I amalu bin nijat. Ako se to je bilo nekada davno. Prije možda tri godine od prilike, govorili smo o Omerinu Hataboru i kazali smo da ćemo ostati 10 godina te sir u knjiga koja se Allah poživi. A bojim se da ćemo morati produžiti još za koju godinu, da Allah bude ne pogoći. I znajte, kad to pređemo, braćo, nemojte da ste slučajno kazali, pretim da ste štaš čuli o znanju. Da ste ništa nisam čuli. To što se čuli je sitnica jedna mala kap iz mora, a deset godina možete siriti to slušati. Tako da je znanje nešto veliko, znači čovjek trebao ložiti znači godine i godine, i desetine godina da bi čovjek jeli, naučio nešto. I zato kaže u kada znanju dadneš sebe svega, ono ti dadne dio sebe. A što mislite onda kada čovjek ne ponudi znanju, nego mali gdje sebe? Što će dobiti? Sigurno? Jako malo. Nešto ne, ne Hendek... Jeum al-Hendek, to je bitka pozata govorili smo o tome u Hadiso Alije, ako se sjećate, prije malo se vratite unazad, koji ide, znači Hadis Alije, da smo govorili o njemu i govorili smo, o znači, o Hendeku. I to je bio, prije nekih sedam Hadisa smo nakon toga spomenuli, to je bio peti Hadis ome u ome pogledu. U je dokaze dozvoljeno vrijeđati mušrike, da je dozvoljeno spomenuti po zlu, kaže ovdje, je subbu kufare kurejiš, pa je vrijeđe u arapskom sebe, je subbu može biti psovati i vrijeđati a oni ideju u drugim predajem a da, da je tako govoreno da Allah napunio njihove kaburove čime vatrom a pa to je vrijeđanje to je li to ovaj nije ono klasično psovanje psov kako ju mi znamo. ali ne smije čovjek da čovjek vrijeđati čak ni nevjernike sa riječima koje su šta vulgarne da psuje klasična ona psovka no, Allah ga ubio Allah ga ponižio Allah ga osramotio i tako to može, no međutim da ga vrijeđa ona psovka, da mu psuje nešto klasične psovke, uh, e, svada znaćete čemu govorim, to nije, jel' to ne priučimo semanu da tako nešto i da se takvim riječima izražava, čak ni je u pitanju Jelienik. Pa saolja misli psovou i to zmišlja se dovio protiv nje. Iz ovoga hadisa se razumije da Omer, da je Omer kanjao i Kindiju kada prije zalaska sunca posle zalaska. Prije zalaska sunca. Pri, kaže Nisan uspio Umalo da, da, da, da zađe sunce, a ja nisam klanjao ikindiju. Pa je znači, klanjao ikindiju prije zalazka sunca ili na prcanih zalazaka. U ovom hadisu je dokaz da se je dozvolio zaklesti, da se čovjek zakune, bez da neko traži da se zakune. Jer je rekao šta, poslanika, Allahi masale, tako me je, ja nisam klanjao ikindiju. Ili Omer tražao, Allaho posljedno će zakuniti, mi se je ciljeg klanjao. Nije. Pa je da dozvolio da se čovjek zakune, iako neko ne traži od tebe da se ti šta? Zakuneš i to je došlo puno u Kur'anu, neki kažu da se je zakleo radi da Omeru malo olakša. Omeru to je bilo teško. I za kad Omer čuje da poslanic kaže Allah, ja nisam klanjao, biće Omeru šta? Lakše, ja sam ipak uspio klanjati u vremenu. A neki kažu da je to radi potvrde, da potvrdi stvarno da Omeru izbije bilo kakvu i ja je nisam nikako klanjao. Drugi kažu da je to poslanic vasem uradio iz silne žalosti što je ostavio namaz u njegovom vremenu pa kao da ne vjeruje da je to uradio pa kaže, vallahi nisam da sam sebe ubijedi šta da je nije tanjao, razumijete? znači ovo bila bilo dodatno značenje Allaho poslani kao da ne vjeruje da se, da se to tako deslo, pa onda kaže vallahi nisam nije tanjao, da sebe ubijedi Allaho poslani će moraš fajniti indiju, nisi je zaista obavio i što ukazuje, bez sumnje braću na, na mjesto šta namaza u islamu, a na mjesto namaza u islamu. Kaže neka ulema, postoji mogućnost, vidite vraća ovoga tefsira i a, ovoga zaključka, kaže, postoji mogućnost da je poslanik sasvim zaboravio namaz. Pa kad je Omer spomenuo, onda je rekao, vallahi, nisam nije oklanjao. Onda se šta? Sjetio. Postoji mogućnost? Postoji. I možda je čak ta mogućnost i, i, i bolja za tumačenje, za tefsire, nego da kaže vallahu, poslanik ostavio, zato što mi mogo pajeti ovo je preče da se kaže za pravoj haku poslanika, svoj sam da se kaže, zaboravio je, i može se tjesto čovjeku da zaboravi, kao što može da prespava, i poslanike se vam prespavao namaz, jeli, jedan put saba na putu, tako može da zaboravi, to je bolje kadati preče, nego da kažemo da nisu kanjali. U svakom slučaju, šta god da se uradi, govorili prije, da li je to bilo prije propisivanja namaza u strahu, ili poslije, o tome je sve mu prethodilo u prethodnom hadijsku, o što smo spomenuli. U Bat Han Pa smo, kaže, ustali i uzeli abdez za namaz i uzeli abdez za ikindiju. Pa ovdje imamo dokaz da čovjek može uzeti abdez samo za šta? Za poseban namaz. Uzmaš namaz, mjaš, ovaj, namaz samo za podne. I dođe ikindija, a ti nisi izgubio ni mijenjao abdez. Možeš li s tim abdezom taljati druge namaze? Ja. Sada ćeš? Onda je klanio tu Dobro, imali imali da su uzeo abdesin i toga? Nema. Ne znam. U svakom slučaju, ovaj, kod šafijskih pravnika, i to, ali za ispravno mišljenje, da se može nakon toga klanjati. Iako si ti uzeo abdes, samo zašto? Za? Da uzneš, na primjer, abdes za učenje Kur'ana. Možeš li s tim abdesom klanjati? Možeš. Hajdemo. Abdes je abdesin. Abdest te uzima šerijatski. Ako se uzima šerijatski abdest, koji je čistoća za bilo koji ibadet, može se sa njim obrati drugi ibadet. Ne smeta. Znači da se ne smeta, da se s tim ibadetom obrati. Jedino kada bi uzeo abdest za raslađivanje, tada ne možeš, ili gusur za raslađivanje, tada ne možeš zato što to nije šta. E, ili da, nije bitno, žuvuće ti ljeti, ulatiš ili, ili da, da se peješ znoj, nije bitno, i sam se čovjek istušira, uzme, ali nije nijeti još šta Gusur šarijetski, kojim mu je čistoća, takav ne može, zašto? Zato što to u stvari nije šarijetsko očišćenje. a učenje Kur'ana je šarijetski. Za tavak je šta? Šarijetski, znači sve to šarijetski. Kad uzme takav abdest koji je očišćenje, znači može, ako Bog da, klanjati druge i badite. Iz polješnjeg značenja hadisa, možemo zaključiti, da je poslanic osam klanio ovu, džematu. Jel tako? pasmo izišli pas, i a kaže i nema raziloženja među leme da je među lomem, da je to dozvrede u džematu to je konsensus, osim što se navodi navodi Kadija Iab navodi od El Lejca i Blusada da je zabranjivao ovo, iako kada bi bilo ispravno od El Lejca i Brussada, a, ko kosi se jasno sa vjerozostavim hadisma, ali tako tako da nema to i brata i pouke i znate da je poslanik sva kada je prespavao sabah sa Bilalom pa je ustao, pa rekao Bilalom, povuče, ja znam, povuči pa kamer pa im je, pa je kaže bina pa nam je predvodio namaz u džematu. Tako da i kad bi bilo omišljenje lesa, cijenimo ga i poštujemo, ali ne može biti validno jer se to jasno poslira sa sunnetom poslanika, sa osanime i sa konsensusom drugih učenjaka. Jel? Ome hadisu isto dokaze čovjek koga promašni namaz i sjeti se u drugom vremenu mora klanjati znači, taj namaz i klanjaće ga prije dotičnog namaza u komu se vremenu sjetio. Nije klanjao poodne i sjetio se u indijskom vremenu. Prvo će šta? podne pa i kimbio i tu nema razilaženja između lemom samo se spore da li je to obavezno tako ili nije obavezno ha. da li mora prvo plan podne pa kimbio ako bi kao prvo kimbio pa podne jel mu to je ispravno tu se spor vodi pa kažu šafijski pravnici i ibn lokasim i sehnun od malikijskih učenjaka da je to sunnet dokažu malik ibn hanita i drugi da je to važno Znači razilaze se po pitanju samo da li je obavezno ili nije obavezno, a ne razilaze se znači da da je to bolje i preče da se tako uradi. Bilo da je sunetili. Ima jedan hadis koji se često spominje, od autor navodi, bio je vjerojatno poznat u njevo vrijeme, kaže se La salat elimen alehi salat, nema namaza i ne može klanjati onaj koji ima ovaj ko je dužan namaz. Nema namaza, ne može klanjati namaz onaj ko je dužan namaz. Šta bi to značilo? Znači, prvo mora krenuti šta? Jer je rečeno nema namaza onome ko, ko ima dužan namaz. Znači, mora prvo duž pa krenuti ovaj. Kaže Ibnu Džouzi, ovaj hadis je poznat na jeziku ljudi, ali kaže, nema ga nigdje u izvorima šarijata. Ima drugi hadis, njegov brat, mlađi, je s druge strane, ali nisu kao riječ poslanika, samo sredo u njemu stoji, ko zaboravi namaz, pa se sjeti namaz, kada je stao u džemat, u džemat sa imamom. Znači, nije kranjao povodne i sadao na ikindiju i zanijetio ikindiju. Kaže se u ome hadisu neka klanja sa imamom do kraja potom neka ustane, neka klanja navaz koji je prošao. Koji je to? podne, Povodne potom neka klanja ikindiju sam. U jednom drugom obliku jeste. Taj hadis pripisuje se poslaniku svala zajem od Ibnu Omara, no ispravno je da se to riječ Ibnu Omara to nisu riječi poslanika Salosaneme, kaže imame dare kutni i kaže veška je, pripisije to je ovaj hadis poslanika Salosanem, kaže to su riječi Ibnu Omera i tako se na navdje kod Malika u njegovoj muveti. Kaže kad je Ad složna je ulema da se ovim hadisom može dokazivati da se propušteni namaz klanja u vremenu doći šov namaza prvi, a jedino se kaže razilaze ako će izići vrijeme do učiona namaza. Dak znači ako je i Ikindija ostala malo ima 4 minute do kraja, 3 minute do kraja Ikindiskog vremena i sada kako polje onda će izići Ikindija, pa bi u tom slučaju Ikindiju uklanjao mimo njenog vremena, kažu, tu se razilaze, a ispravno je više da će šta. Taj prvo Ikindiju pa onda pranje će podne. Jer je namasko ili je namasko vrijeme namazu vremena je a veći pars nego poredak namaza. A, nego poredak namaza. Jer nema razloženja po pitanju vremena, da je to šta? važib, A po pitanju poredka ima razilaženja? Ima razilaženja. Tako da je ovdje to rečeno. Došlo je u jednom drugom hadisu, koga prenosi Alija Ibnu u Ibnu Hibban i drugi, da je poslanicom rekao nisam klanjao podne i kindiju. Ako tirnizije ima peklinut anast pronostata da nisam klanjao da je više namazda prošla. Pa je nekao nema to pokušala pomiriti. Pa kažu Hendek je bio više dana, pa može se jedan da deslo ovako, drugi dan ovako. U svakom slučaju, kažu, hadisu, svaki prešen za određenu situaciju. Uglavnom, ovo je a, ono što je a, došlo kod Buharije, i kod muslima što je najispravnije vezano za ovaj hadis. Nakon ovoga, završili smo sa poglavljem namaskih vremena i dolazimo do poglavlja salatul džema, namaz u džematu i a, propis namaza u džematu, pa ćemo svoj tim za te lahute barake otala pomoć početi u našem narednom druženju, ureći Allah, tebara, tebara, da nas pouči našoj vjeri i sunok poslanika, sallahu sallame, da poprvi naša stanja i stanja naših porodica, da ujedini muslimanski sad i da nam od naših dijela učini najboljim zadnjevnih. Allah, tebara, alam, usalim, muhaman, nebina, muhammed, wa ala alihi, ushabi, džemain. Rezakum Allah, rezakum Allah.